Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу Примарний політ Розділ 66 Пуруве Хуа просидів біля гамака Єгера всі нічні години. Тільки він розумів, що той зараз переживає? Напій, який він дав Єгеру, був приправлений ваною, І саме це розблокувало багато спогадів, похованих глибоко в свідомості. Перекладач знав, біла людина зараз потрясена до глибини душі. На світанку ніхто не згадував про те, що сталося. Все це не потребувало слів. Увесь ранок Єгер був похмурим і замкнутим, ув'язненим у шкаралупі спогадів, які спливли. Фізично він ставив одну ногу перед іншою, ідучи вогкими джунглями. Але, подумки, Єгер був у зовсім іншому місці. Його розум залишився у тому наметі, на Крижаному, Валійському схилі гори. Команда не могла не помітити зміни його настрою. Хоча мало хто розумів причину. Лишалось пройти зовсім трошки до літака. Вони майже біля відкриття. Тож група очікувала, що Єгер буде повністю заряджений енергією. Але якраз навпаки. Він ніби замкнувся у темному та самотньому місці. Один без них. Чотири роки тому, коли зникли його дружина та дитина, Егер готувався до «Пенуфен Челлендж» – кілометрового забігу над Валіськими горами. Різдво, і він, Рут та Лука вирішили провести його по-особливому, розташувавшись табором у передгір'ях Уельсу. Це був ідеальний привід побути разом у горах. Те, що любив маленький Лука, а для Єгера – це додаткове тренування. Це таке сімейне-приходницьке комбо, як він жартома пояснив Рут. Вони розбили табір біля початку місця перегонів. Пен і Фен Челендж був натхнений відбором британських спецпідрозділів. На одному з найскладніших етапів учасникам довелось підніматися майже прямовисною стіною Віяла, спуститись по драбині Якова, а потім ринути далі по хвилястій старій римській дорозі, наприкінці якої вони потрапляли в точку повороту, де повторювали шлях у зворотньому порядку. Цей забіг став відомим як танець із віялом і був жорстоким випробуванням швидкості, витривалості та фізичної підготовки. Хоча єгер і звільнився з військової служби, він усе, що любив час від часу, нагадувати собі, на що спроможний. Тієї ночі вони лягли спати, бо його тіло боліло від важкого тренувального дня, а його дружина та син також були виснажені катанням на гірських велосипедах по сніжній низині. Наступним свідомим спогадом Єгера було те, як він прийшов до тями через тиждень, у відділенні інтенсивної терапії, щоб дізнатися, що рут та лука зникли. Газ, використаний проти них, було ідентифіковано як «Колокол-1», маловідомий російський нокоютуючий состав, який починав діяти з перших трьох секунд. Загалом він не був смертельним, тільки якщо жертва буде його вдихати дуже довго в закритому середовищі. Проте єгеру знадобились місяці, щоб повністю одужати. Поліція в багажнику єгера знайшли різдвяні подарунки для родини. Тільки вони вже ніколи не відкриються. На місці злочину не виявили ніяких слідів, крім шин. Здавалось просто безмотивне викрадення, не кажучи вже про можливе вбивство. І хоч Єгар ніколи не був головним підозрюваним, іноді лінія слідства змушувала його дивуватись. Чим менше було мотивів чи слідів злочину, тим більше слідчі, здавалось, прагнули докопатись до причин у минулому Єгара, та вважали, що саме він міг змусити дружину та дитину зникнути. Вони переглянули його військові записи, підкресливши, будь-які можливості надзвичайних травм, які могли привести до ПТСР. Вони шукали усе, що могло б пояснити таку, вочевидь, необґрунтовану поведінку. Вони допитали його найближчих друзів. Крім того, вони невпинно обговорювали його сім'ю, зокрема батьків, і намагались викопати якісь проблеми в шлюбі. Це частково і спровокувало переїзд матері й батька на Бермудські острови, щоб уникнути допитів. Вони залишились поруч, щоб допомогти йому пережити найгірше. Але коли він втік до Біоко, вони скористались шансом та почали з чистого аркуша. До того часу слідство взагалі охололо. Руд і Лука зникли майже рік тому, вважались мертвими і під час невпинних пошуків єгар розривав себе на частини. Знадобились дні, місяці і роки, щоб приховані спогади про ту темну ніч почали спливати на поверхню. А все завдяки воїну Амахуака та доброї дози напою, наповненого ніякваною. Звичайно, ніж з Рейхсадлером не був старим, а малюнок був точнісінькою копією того, якого перелякався старий двоюрідний дядько Джо. Саме його слова спалахнули в пам'яті Єгера, коли він йшов мокрими джунглями разом із виразом жаху, який промайнув у погляді старого. І ось мій дорогоцінний хлопчик прийде сюди з ним, з Рейх Садлером. Якесь прокляття! Здається, зло повернулося. За словами вождя індіанців Амахуака, саме такий схожий рейх Садлер був нанесений на тіла двох полонених воїнів. І нанесла це та ж темна сила, з якою єгер та команда повинні були боротись не на життя, а на смерть. Але найбільше єгера збентежило те, що він, здавався, знав власника голоса, того у протигазі. Проте, хоч він і ламав голову, жодне ім'я чи образ не спадали на думку. Якщо він і знав свого мучителя, то особа цього чоловіка залишалась повністю невідомою. Розділ 67. Наближався полудень їхнього десятого дня в джунглях. Єгар почав звільнятись від свого нездуження. Саме прибуття до місця аварії витягло його з темного і тривожного минулого. Незважаючи на нічні події, Єгар усе ще тримав у руці камінці та компас. Він припустив, що до лінії, за якою ліс почне вимирати, вони надійшли приблизно три тисячі ярдів, Крім того, вони побачать лише вибілені кістки токсичної мертвої деревини, які поведуть їх до самого літака. Вони увійшли в особливо мокру ділянку джунглів. «Я Пуруамухуа!» – оголосив Пурувехуа, коли вони почали пробиратись глибше. «Затоплений ліс!» «Коли води так багато, піран'ї прагнуть запливти з річок», та харчуватись всім, що знайдуть. Темна вода оточувала єгера. «Дякую за попередження», – пробурмотів він. «Вони агресивні лише тоді, коли їми керує голод», – спробував заспокоїти його Пурувеху. «Після таких дощів їм багато чого треба з'їсти». «Ну, але якщо ми натрапимо на голодних», – перепитав єгер. Перекладач глянув на найближче дерево. «Ти повинен будеш вибратись з води і швидко!» Єгар помітив щось гладке і сріблясте, що йшло на мілені поруч з ними. Якась штука промчала повз, одна чи дві торкнулись його ніг. Риби були шовковисто зеленими, з великими жовтими очима, зверненими до гори, і з двома рядами – Масивних зубів, що схожі на шипи Ця риба всюду навколо нас Прошипів Єгар Не хвилюйся, це добрий знак, дуже добрий Андіра-папаті-кухуа, риба-вампір Вона їсть піраній За допомогою своїх довгих зубів Що ж, тоді давай триматись поруч Принаймні до тих пір, допоки ми не дійдемо до літака Води ставало все більше. Вона тепер була майже на висоті грудей. «Скоро доведеться плисти!» зауважив Пурувехуа. «Як риба, що тримається вертикально, витягнувши голову з води!» Єгер промовчав. Смердючої води, комарів, п'явок, кайманів і риб'ячих щелеп йому вистачить на все життя. Він хотів вже опинитись біля того літака, відняти його, свою команду та розпочати уже нарешті пошуки своєї зниклої родини. Настав час завершити експедицію та прийнятись з розслідування. Наприкінці цієї божевільної подорожі він був упевнений, що дізнається щось про долю дружини та сина. Або загине, намагаючись дізнатись. Жити у якійсь невідомості не хотілось. Його розум нарешті прокинувся. Єгр відчув погляд Пуровехуа, поки вони мовчки йшли далі. У тебе тепер ясний розум, друже. Єгр кивнув. Час боротись з тими, хто прагне знищити твій світ, Пурувехуа. І мій. Ми називаємо це Хама. Зі знанням справи зауважив перекладач: Доля, деякий час вони йшли в мовчанні. Єгер відчував присутність чогось поруч із собою. Це Ірина Нарова. Як і решта команди, вона рухалась попереду, тримаючи свою головну зброю, снайперську гвинтівку Драгунова, високо над головою, намагаючись зберегти її чистою та сухою. Це дуже важка робота, але жінка рухалась швидко та невпинно. СГД дуже дивний вибір зброї для джунглів, тому що зачасту бій тут точиться в близьких дистанціях. Але Нарова не полягала, це її зброя. І розумно, вона обрала СГДС компактний, легкий варіант гвинтівки. І дві обрані нею зброї, ніж та снайперська гвинтівка, часто були інструментами кілера Одинака. Було щось у Наровій таке. Риси, які Єгер впізнавав. Найкращий друг його сина в школі, хлопчик на ім'я Даніель, демонстрував деякі риси характеру Нарової. Говорив надиво відверто та прямо. Іноді, здавалось, межував з грубістю. Часто не вловлював соціальні сигнали, які були природними для більшості дітей. Іще йому було болісно важко встановлювати та підтримувати зоровий контакт з невідомою та незнайомою людиною. Даніелю знадобилось чимало часу, щоб навчитись довіряти Луці. Але як тільки він це зробив, то виявився найвідданішим та найкращим другом. Вони змагались в усьому – регбі, аерохокей, навіть на місцевому пейнтбольному майданчику. Але це лише здорове змагання між найкращими друзями. І вони оберігали один одного від усіх сторонніх. Коли Лука зник, Даніель був спустошений. Він втратив свого єдиного справжнього супутника – бойового друга. Так само, як і Єгер. З часом Єгер та Рут подружились із батьками Даніеля – вони повірили, що у хлопчика діагностували хворобу Аспергера або високофункціональний аутизм. Втім, експерти не були впевнені у діагнозі. Як і багато інших дітей, Деніель виявився одержимим і блискучим в одній справі – математиці. До того ж, у нього був особливий спосіб поводження з тваринами. Єгер згадав тісну зустріч з павуками. Тоді його щось вразило, хоч він і не усвідомлював, що саме. Нарова поводилась так, ніби вже зустрічалась з отруйними павуками, ніби їх розуміла. Вона без крайньої необхідності не хотіла вбивати жодного з них. Тож, якщо і існує якась річ, якою Нарова може бути одержима, і в чому була б найкращою то, напевно, полювання та вбивство. «Далеко?» – запитала вона, а її голос прорізав його думки. «Далеко до чого?» «До літака». Єгар вказав вперед. «Приблизно вісімсот метрів. Бачиш, там, де світло пробивається крізь полог, там ліс починає вмирати». «Близько?» – прошепотіла вона. «Вір сінт дай зукунфт!» Єгр повторив фразу, яку почув наприкінці сна. Ти розмовляєш німецькою. Вір, сінд, дай зукунфт». Що це? Нарова зупинилась і подивилась на нього застиглими очима. Де ти це почув? У моторошному спогаді, відповів Єгр та подумав, чому ця жінка завжди відповідає на запитання запитанням. Отже, «Що це означає?» Вірсінд, дай зукунфт», – повторила Нарова повільно. «Ми майбутні. Це клич Геренрасе, насиської панівної раси. Один з двох улюблених тостів Гітлера. Звідки ти так багато про це знаєш?» – запитав Єгор. «Треба знати свого ворога», – загадково відповіла жінка. «Я вважаю, закраще знати все». Вона кинула на Єгера якийсь дивний погляд. Питання в тому, чому ти знаєш так мало? І про власне минуле також. Розділ 68 восьмий Перш ніж Єгер встиг відповісти, позаду почувся жахливий крик. Він обернувся і побачив спалах страху на обличчі Летицій Сантос. Її ніби затягнули під воду. Вона вирвалась на поверхню, відчайдушно розмахуючи руками. Потім знову різко впала під воду. Єгер побачив, що її схопило. Одна з великих водних змій, про яких Пурувехуа попереджав. Він кинувся через мілководдя та схопився за змію, намагаючись ослабити хватку. Він не міг використати дробовик, якщо він відкриє вогонь, то розірве Сантос одночасно зі змією. Вода шуміла, ніби кипіла. Сантос та змія об'єднались на створіння зі зміїної шкіри та людських кінцівок. Жінка вела битву, яку ніколи не зможе виграти сама. І чим сильніше єгер боровся зі змією, тим міцніше монстр стискався. Позаду єгер почув тріск. Характерний звук снайперської гвинтівки. Отуж мить, щось у змії спалахнуло. Кров та подерта плоть. Куля влучила в ціль. Через мить усе закінчилось. Голова змії маляво звисала з Сантос. Єгер бачив точність пострілу, бачив, як голова змії розлетілась, і ледь помічав вхідний отвір. Разом з Алонсо та Каміші він витяг дівчину на волю. Коли вони втрьох намагались відкачати воду з легень Сантос, Єгар глянув на Нарову. Вона стояла, тримаючи Драгунова за плечем на випадок, якщо знадобиться зробити другий постріл. Летиція знову ожила, кашлюючи. Її груди здіймались і опускались. Жінка тремтіла від шоку. Алонзо та Каміші погодились провести її останній відрізок до літака. Гарний постріл! Холодно зауважив він, коли вони знову рушили. Але як ти могла бути впевненою, що влучиш у змію, а не в летицію? Нарова кинула на нього крижаний погляд. Якби хтось не вистрілив, вона б померла. Навіть з твоєю допомогою це програна битва. А знаю... Вона поплескала по гвинтівці. У мене принаймні був шанс. П'ятдесят на 50, але краще, ніж жодного. Іноді така куля може врятувати життя. Отже, ти просто подумки кинула монетку та натиснула на курок. Єгер замовк. А ще куля нарової могла влучити в нього так само легко, як і в Сантос. Але жінка не вагалась перед тим, як зробити постріл. Ніби грала у щось азартне. Виникло питання. Такий постріл робить її професіоналкою чи психопаткою? Наров поглянула через плече на місце, де вбила змію. Шкода її. Вона робила лише те, що було природньо для неї. Вона намагалась з'їсти. Це імператорський удав. Вид, занесений до додатку другого, що означає, що він... Під високою небезпекою зникнення Єгар глянув на жінку краєм ока. Здавалось, вона більше хвилювалась за мертву змію, ніж за Летицію Сантос. Вони наближались до мертвої зони. Вода спадала. Рослинність зникала з усіх боків. Її зміняли ряди вибілених на сонці голих стовбурів дерев, схожих на надгробки. Зверху скелет із гілок, те, що лишилось від зеленого навісу, а над ним знову сіра хмара. Вони дійшли до зони, де загинуло все живе. Оглушливо стукав дощ. Він звучав якось неприродно. Мертва зона здавалася жахливо порожньою та відкритою. Голос Пурувехуа тремтів: Ліс. Він не повинен так помирати. Зауважив індіанець, коли вмирає ліс, ми Амахуака, вмираємо разом з ним. Тільки от зараз не вмирай пуровехуа. Пробурмотів єгр. Ти нам потрібен. Вони дивились на мертву зону. Далеко попереду єгр міг розгледіти щось темне й масивне, наполовину приховане серед кістлявих пальців, що тяглись до хмар. Пульс прискорився. Ледь помітний силует літака. Попри видіння попередньої ночі, чи, можливо, через них, він прагнув проникнути всередину і розкрити всі таємниці. Єгар подивився на Пурувехуа. «Твої люди попередять нас, якщо ворог десь близько? Вони ж стежать за темною силою, так?» Пурувехуа кивнув. «Стежать і рухаються швидше, аніж вони». Задовго до того, як темна сила наблизиться, ми дізнаємось. «Як ти думаєш, скільки у нас часу?» – запитав Єгар. «Мої люди спробують попередити нас за один день, за один схід і захід сонця. До того моменту наша робота тут має бути виконана». Розділ 69 ГАРАСТ. усі!» Оголосив Єгер, збираючи команду Вони зібрались під прикриттям останніх кількох ярдів ще живого лісу По-перше, ніхто не підходить без захисного спорядження Нам потрібно ідентифікувати загрозу На цьому етапі нам треба дізнатися про серйозність того, з чим ми маємо справу У нас є три повних костюми Я хотів би бути першим на борту, взяти проби води «Повітря та всього іншого». «Тоді вже будемо чергувати захисні комплекти між членами команди». «І все одно, ризик перехресного зараження треба звести до мінімуму». «Базовий табір буде тут», – продовжував він. розбити його подалі від мертвої землі і рухайтесь. «Пурувехуа вважає, що у нас є 24 години, перш ніж до нас дістануться погані хлопці». «Ми повинні отримати завчасне попередження від індіанців. Але я хотів, щоб наше місце огородила охорона. Алонзо, це завдання тобі!» «Зрозумів!» Погодився той та кивнув у бік літака. «Ця штука, хлопче, від неї у мене мурашки йдуть. Якщо можна, я останній туди зайду. Ти будеш охороняти?» запитав Єгар у Сантос. «Або тобі потрібно відпочити. Зміюка гарно тебе зім'яла. Буду охороняти тільки подалі від води», – сміливо відповіла бразильянка та подивилась на нарову. «І подалі від божевільної росіянки зі снайперською гвинтівкою. Увага нарової була деінде. Жінка здавалась повністю приголомшеною. Не в змозі відірвати погляд від далекого силуету літака». Єгар сказав Дейлу, я припускаю, що ти хочеш це зняти, і я хочу, щоб ти це зняв. Перше відкриття цього літака після семи десятиліть. Це потрібно зафіксувати. Візьми другий костюм та підеш зі мною. Дейл знизав плечима. Ну, звісно, піду. Це ж не гірше піраній або п'явок. Саме такої відповіді Єгар і очікував. Оператор був добряче переляканий, але страх не завадить йому зробити те, що необхідно. Він подивився на нарову. «У мене чогось таке відчуття, що ти знаєш про цей літак більше, ніж будь-хто інший. Бери третій костюм. Допоможеш нам там». Жінка кивнула, але її погляд все ще був прикутий кудись удаль. «Пруехова!» Якщо можна, відведи своїх хлопців у глиб лісу та зробіть щось типу системи раннього попередження. Решта, ви з Алонзо охороняйте. І пам'ятайте, жодного зв'язку або GPS. Останнє, що нам тут потрібно – дрон над головами. Після цих слів Єгер почав діставати спорядження, яке мало захистити від чогось ядерного, біологічного та хімічного. Костюм британської компанії Avon разом із маскою Avon C-50, яка добре захищала від невидимих загроз, а також мала вбудований приймач-передавач, що давало можливість спілкуватись через радіодомофон малого радіосудії. Але перед тим, як перевдягтись, Єгер дістав супутниковий телефон і побачив на екрані значок повідомлення. Він відступив під прикриття джунглів та прочитав послання. 0800 Золузьких. Ми продзвонили всі супутникові телефони. Номер плюс 8 78 65 43 78 відповів. Потім негайно припинив виклик. Дав позивний «Білий Вовк». Голос зі східноєвропейським акцентом. Скоріше за все «Краль». Єгер тричі перечитав повідомлення, намагаючись зрозуміти. Вочевидь, Раф хвилювався щодо їхнього розташування та статусу. Інакше він не ризикнув би зробити голосовий дзвінок. Отже, зараз треба дати швидку відповідь. Розповісти, де вони, і що всі на місці. Крім Стефана Краля. І через це повідомлення Єгер відчув, як темна хмара нависла над їхнім відсутнім словацьким оператором. Він передивився номери швидкого набору на супутниковому телефоні, перевіряючи номери членів команди. Теоретично у них з собою лише три супутникові телефони. Телефон Єгера, Алонзо та Дейла. Решта – там, у схованці над водоспадом Диявола. Телефон з номером, який передав Раф, Мав бути теж у схованці. Але якщо краль витяг телефон, то цілком міг би прийняти виклик на галявині села Амахуака, а також міг дзвонити. Постало питання, навіщо він витяг супутниковий телефон, і чому кодове ім'я Білий Вовк, і чому він негайно скинув дзвінок, коли почув Рафа. «Отже, у поєднанні з тим, що краль не вимкнув GPS-пристрої на камері Дейла, то можна зробити лише єдиний можливий висновок – він зрадник». Єгер покликав Пурувехуа і якомога швидше пояснив, що сталося. «Може хтось із ваших людей повернутися до села і попередити вождя, щоб його люди схопили краля і почекали нас для допиту?» «Я не кажу точно, що він зрадник». Але для цього у нас є всі докази. «Я надішлю когось», – підтвердив перекладач. «Того, хто рухається найшвидше. Якщо цей чоловік тобі ворог, то він ворог і моєму народові». Єгер подякував індіанцю. Він надіслав Рафу коротке оновлення за допомогою пакету даних, а потім повернувся до поточного завдання. Він натяг проти газ – та переконався, що гума герметично прилягає до шкіри шії. Потім затягнув фіксуючі ремені та поклав руку на фільтр респіратора. Потім важко вдихнув, щоб перевірити ущільнення. Через пару хвилин він натягнув на голову капюшон костюма з еластичним ущільнювачем по краю маски. Потім громістки гумові чоботи, щоб повністю закрити черевики. Їх він туго зашнурував навколо щиколоток. І останнє, але не менш важливе. Спочатку натягнув білі нижні рукавички, а на них важкі гумові. Тепер світ Єгера зводився до всього, що можна побачити через окуляр протигаза. Єгер вже відчував клаустрофобію, а також як починає наростати спека та задуха. Три постаті вийшли з живих джунглів на пустку. Розділ 70. Після співу птахів і дзижчання комах у зелених і листяних джунглях, їхній вхід у мертву зону здавався моторошно тихим. Дощ вибивав рівномірний ритм по капюшону єгера. Під ногами хлюпали гнилі гілки й кора. Було видно, що комахи знову почали заселяти мертву зону. Скрізь сердито снували зграї мурашок. А ще старі друзі з в'язниці Блек-Біч – Таргани. Якщо колись трапиться катастрофічна війна з використанням ядерної чи хімічної зброї, землю, швидше за все, успадкують комахи. Вони не сприйнятливі до створених людиною токсичних загроз включаючи ті, що були у літаці. Три постаті мовчки просувались вперед. Єгер відчував напругу з боку нарвої. За крок чи два позаду йшов Дейл, знімаючи. Йому тяжко вдавався цей процес, тому що його руки були обтяжені товстими рукавичками, а протигаз обмежував погляд. Вони зупинились десь за 50 футів, і зі свого місця спробували осягнути величезність того, що було попереду. Літак залишався наполовину закритим мертвими стовбурами дерев, оголеними від листя та кори, і мертвими. Після усієї їхньої епічної подорожі вони просто стояли і дивились у мовчазному подиві. Навіть Дейл перестав знімати. До цього моменту все йшло. Дослідження, планування, багато інструктажів, багато спекуляцій щодо того, який насправді цей літак. І от, після кількох останніх днів, після смертей та страждань на шляху, а також після зради, Єгер дивився, дивувався, наскільки цілим виявився літак. Виглядало так, ніби цьому гіганту просто потрібна дозаправка – після якої він знову запустить двигуни та підніметься в небо. І цілком зрозуміло, чому Гітлер проголосив цей літак бомбардувальником Америки. Як заявляв Дженкінсон Архіваріус, цього монстра спроєктували спеціально для скидання нервово-паралітичного газу на Нью-Йорк. «Що в ім'я Бога він тут забув?» – дивувався Єгер якою була його місія? І якщо це справді останній з чотирьох літаків, про які їм розказував вождь Амахуака, то що вони все мали за вантаж? Єгер бачив лише одну фотографію Юнкерс Ю-390. Це був старий чорно-білий знімок, який Дженкінсон надіслав йому електронною поштою. Одне з небагатьох зображень літака. Там був зображений темний літак шестимоторний і настільки масивний, що солдати та льотчики, які ходили навколо нього, сприймались як робочі мурашки. Єдиними серйозними відмінностями між літаком на фотографії і тим, на який вони зараз дивились, це маркування. На фотографії, зображений Ю-390 в останньому відомому пункті призначення, Замерзлий, засніженій злітно-посадковій смузі в Празі, в окупованій Чехословаччині, лютого-лютневого ранку 1945 року. На масивних крилах були намальовані характерні чорні хрести на білому тлі. Знаки розрізнення німецьких люфтваффе з аналогічними позначками на кормовій частині фюзеляжу. А то літак, який лежав перед Єгором, мав не менш відмітний круглий знак. П'ятикутну білу зірку, що покривала червоно-білі смуги. Позначки ВПС Сполучених Штатів. Ці круги вигоріли від сонця, але все ж були чітко впізнавані. Гігантські шини на восьми масивних колесах літака зіпсувались і частково спустили повітря, але навіть при цьому кожне сягало приблизно рівня плече Єгера. Щодо кабіни, то він припустив, що вона височіє на добру третину над тим, що колись було пологом джунглів, а тепер це мережа мертвих гілок високо над ними». Як і обіцяв Карсон, ще в лондонському офісі Wild Dog Media літак перевершує сучасний Сі 130 Геркулес, той літак, на якому летіли єгер з командою. І якщо не брати до уваги зів'ялі ліани та повзучі рослини, що тяглись навколо фюзеляжу, а також мертве дерево, що покривало 165-футовий розмах крил, літак здавався неушкодженим як доказ того, що він саме приземлився тут. Звичайно, були наслідки семидесятиліть перебування в джунглях. Деякі заклепки поіржавіли, деякі частини відвалились. Крила та фюзеляж були вкриті мокрим килимом відплісняли, а ще поверхню літака усіяли мертві папороті. Тим не менш, пошкодження були переважно косметичними, Конструктивно літак виглядав добрутним. І, можливо, після ремонту на ньому можна буде навіть літати. Згори почулось голосне скавчання. Зграя райдужно-зелених папуг пролетіла над цим скелетним лісом. Цей звук порушив трансовий стан Єгера. Він повернувся до Нарової. «Здається, тут тільки один вхід!» Його слова заглушились проти газом але через вбудований радіодомофон їх було чутно. Рукою в рукавичці він провів лінію від хвоста літака вздовж фюзеляжу і далі до кабіни. Нарова подивилась на нього. Я піду першою. Кінець 70-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Почуємось!